«Тоді і нам треба їхати», – стрепенувся Брендон. «Куди? Чорт забирай, що означає ваше «куди»? У Париж, звичайно!» Бонівей згрів фігури з дошки. «У мене є наказ, мілорде. Я повинен супроводжувати вас куди завгодно, тільки не в Париж. Анголеми вважають, що вам не слід бачитися з королевою». Брендон машинально поправив обшлах рукава дивився поперед себе застиглим поглядом. Він усе зрозумів. Його вивезли з Парижа, підклали жінку, зробили бранцем тільки задля того, щоб тримати якомога далі від мері. Він повинен був визнати, що в ситуації, яка склалася, це найбезболісніший варіант. Могли б розпочати слідство, кинути в катівню, якщо враховувати, що їм дещо відомо. Але було й інше. Він провалив свою місію – як укладання договору, так і те, що йому наказали зробити з мері. Зрештою, навіть це було не головне. Головне те, що він зрадив своїй коханій, про що у цьому він не сумнівався, їй поспішать доповісти. Як вона сприйме цю звістку? У нього ж навіть немає можливості виправдатися перед нею. А вона – така закохана, юна, недосвідчена – для неї це стане ударом Бідна крихітка Мері Зараз йому здавалося неймовірним те, що він міг зважитися на такий крок. Він же кохав її А тепер між ними розчахнулася прірва Тепер він зрозумів, що не має права потрапляти їй на очі Зрештою, його і не допустять до Мері Як же він сумував за нею? Ні він повинен знайти якийсь вихід. Масіра Боніве, Нервуючи, він заговорив з особливо відчутним акцентом. Боніве, ви сказали, що можете супроводити мене куди завгодно, крім Парижа. Що ж, я хочу їхати в Кале. Його розрахунок мав виявитися правильним. Кале – англійський порт на території Франції, і там він буде недосяжним для влади анголемів. Поза сумнівом, він провалив свою місію, але вкале в нього все ж залишатиметься надія виправдатися перед своїм королем і виклопотати нове доручення в Париж. Боніве також розумів це, але не міг відмовити, адже почувався незатишно через те, що його призначили стражем Сафолка. Та ось до зали увійшла Жанна. Боніве сподівався, що їй вдасться втримати посла. Адже, попри все, Жанна Дізоме – чудова жінка, та вже за мить він зрозумів, що помиляється, побачивши, як відсахнувся від неї англієць. Брендон і справді не міг бачити цю жінку, вийшов, але чутно відповівши на її вітання. Вона подивилася на нього з докором. Губи її затремтіли, але, помітивши співчутливий погляд Боніве, вона звела підборіддя і вийшла. Як цей жена Муатіє наважився бути таким холодним з нею після того, що між ними було? Воїстину ці англійці – справжні дикуни. Їм варто повчитися у її співвітчизників люб'язності. Хоча, хто вона для нього? Звичайнісінька повія, хоче трохи вищого становища. Адже на дворянство вона вже може сподіватися. І все ж, як розповідають – його кохала сама королева Марія Англійська. Ха, що ж, нехай тепер виправдається перед нею, якщо зможе. Розділ сьомий. Грудень 1514 року. При дворі говорили, що в короля чергова криза, але ніхто не сумнівався, чим цього вона разу скінчиться. Розумів це і сам Людовик, і майже скорився. Королева сиділа поруч із його ліжком і читала хворому чоловікові одну з його улюблених книг «Трактат про обов'язок». Людовику приємно було слухати її голос, ніжний, молодійний, з легким акцентом. Над змістом він майже не замислювався. Дивився на китиці балдахіна над головою, і все життя пропливало перед очима. Картини змінювалися, немов пори року. Ось його весна: башкетування, військові походи, низка облич блискучих юнаків, друзів його безтурботної молодості, образи вродливих жінок. Його літо принесло йому славу і владу, корона Франції, корона Неаполя, щоправда, останню він втратив, але про це зараз не хотілося думати. Потім настала пора осені, ніжної, мудрої, багатої на плоди. Осінь він згадував строге і таке любе серце обличчя колишньої дружини Анни Братонської. Він був щасливий з нею, дуже кохав її, але чомусь у душі завжди залишалося відчуття самотності. Чи кохала вона його? Він же кохав безнадійно і жагуче, уклінно перед цим втіленням жіночої величі і чесноти. І ось. Прийшла його зима, порасну, в'янення, хвороб. Але у його холодній зимі було свято. Його юна й дивовижно вродлива третя дружина Марія Англійська. Як шкода, що вони зустрілися так пізно. Проте інакше і бути не могло. Їх розділяли роки, роки. Він подивився на неї, навіть у строгому темному Чіпці, з вуаллю, що вкривала чудове волосся, вона виглядала зовсім юною дівчинкою, такою ж, як і його донька Клодія. «Марі, Ян Големій!» Вона припинила читання і подивилася на нього, заклавши пальцем сторінку. «Государю?» «Що ж він хотів сказати їй?» «У нього сильно болів живіт, це відволікало від домок». Ніяк не міг засередитися. «Марі, ви пам'ятаєте того вірша, що написав мій батько Карл Орлеанський?» Вона одразу зрозуміла, про який вірш йдеться, почала декламувати. Час втратив свій плащ, зшитий з вітру, холоду й дощу, і одягнув новий, прикрашений вишивкою сонячної посмішки, світлої і прекрасної. Людовик посміхнувся, її акцент був просто чарівний. Марі, ця її посмішка світла і прекрасна. А для нього вже час втратив її плащ. Все скінчилося. Він подивився на дружину тим зворушливим, добрим і ніжним поглядом, що завжди так хвилював її і змушував почуватися винною. «Государю, вам час уже випити ліки». «Ліки». Він розумів, що вони його вже не врятують, та все ж покірно проковтнув огидну мікстуру. Марі витерла його губи серветкою. «Яка ж вона ніжна з ним! Як турбується про нього!» Людовик потис їй руку. «Марі, я все розумію. Не така стара руїна, як я, мала встати чоловіком такої красуні».